Oltzagainean kiribil konpainako kideak musikari batzuk eta tailerretan parte hartu dutenak bilduko dira. Azken bi urteetan, kafezito kafetegian eskenitako sorkuntza tailerretan parte hartu dutenak izan endirelariek protagonistak. Kiribil konpainiako amaiaen obitu. Ordan bada Dominik ez dakitzen bat urte dituen, bergoita ama bost urte, depresione haundi bat izan du. Badugu Ivonnek minbizi bat ukan zuen eta gerostik simioa uh, gaizki pasazaiot eta helbarritu um, aterada. I badugu Daniel adineko gizombat karikan bizi izan da eta horrein aterada. Badugu Mona gazte bat bere txian bizi dena itamekin, eta eta um, eskizofrenia zunkituada, deneska bat. Hora beraz, hende guztiori nahasi da, eta heiek, importanteena da, heiek dutela sortu ikuskizuna. Bafrantxesez eta itzigabeko ikuskizun honetan, beren bizipenetatik sortu duten ikusgarri honetan ere disziplinaz ezberdinak nastuko dira. Dantza bakarrizketak, olerki errezitaldiak, improvisaketak, umorearekin ere landuak, Ikuskizuna amaika terdietan, izanen da, bainan lehenago ere, ibilaldi bat antolatu dute. Amaia ene Hor nahi izan dugu zinez, ez berdintasuna, ba, piskabat ez berdintasunare kinko dugun begirada aldatzia. Beraz erabaki dugu simbolikoki kafetik, kafezitotik abiatzia, Oinez, beraz, formartuko du artistikoki, baina ibiliko gira bai honan, merkatuaz earkatuko dugu. Prezeski hendea gumitatzeko, basatzen deneato, zer da, eta hobiltzea, tau hartzea, wau, wow. baina pertsona bikainak dira ere hende horiek. Eta eguna, Asperger sindromea duen, William Tebio piano jolearen kontzertuarekin bururatuko da, arratsaldeko bitardietan.